mshmr stika Naomba na mimi nianze kwa kuwashukuru sanaheshimao wa wa bunge wote kwa michango mizuri Lakini kwa namna pekee nishukuru sana kamati ya bunge Kamati ya kudumu ya bunge ya ardhi, mali asili na mazingira ambao ndio wamewasilisha tafsili ya matatizo yalijitokeza katika operation tokomeza wakwetu nashukuru sana lakini naomba kwa kweli kwa haraka haraka baada kusikiliza ile taarifa kwa mtanzania yote ambaye amesikiliza na wale tuliopata nafasi ya kuona hata kwa kweli uwezo kasita kusikitika kwamba kwa, kwa kweli lazima tuwape pole sana wale watanzania wote na kwa kweli tuwatotoe rambirambi kwa wale wote ambao katika operation hii wamefikia na matatizo makubwa kiasi Tunataka na kamati kwa sababu pamoja na kwamba walipewa muda mfupi lakini wamejitahidi sana jitahidi katika kipindi kifupi wameweza kuwasilisha ku, taarifa mbele ya bunge taarifa ambayo imetusaidia kufika hapa tulipo fika leo naushukuru sana lakini nawapa pole vile vile kwa sababu najua haikuwa kazi rahisi inchi kubwa hii lakini wamejitahidi sana kuweza kuzunguka ngalau kwa kiwango walichoweza kuweza kusikia baadhi ya maeneo na kupata maelezo mbalimbali. sasa mbali. nimesimama kusema kweli kwa sababu nataka niseme tu kwa niaba ya serikali juu ya taarifa hii naye aliyamba mimi nafikiri kama serikali kama nchi lazima tukubali kwamba tutayapouzito uzito unao stahili. Operation hii Imusimamiwa na wizara tatu. Kwa maana wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Wizara Mambo ya Ndani ya Nchi pamoja na Wizara Mali Asili na Utalii. Kwa kama wabunge wa, wa, wa, wa wengi mlivyosema Hizi ni wizara zinazosimamiwa moja kwa moja na mawaziri. Na ndio waliokabidhiwa ile dhamana ya kusimamia wizara hizo. Na chini yao wana watendaji kwa nomakatibu wakuu wana wataala mbalimbali lakini wanavyo vyombo vile vile katika mazingira jambo hili kunalo jeshi la polisi nalio jeshi la kujenga taifa kunalo jeshi la wananchi lakini upande wa mali asili vile vile idara ya wanyamapori ambayo vile vile ina askari ambao walipo jukumu la kusimamia jambo hili sasa msikiliza kwa makini kibetendo vimeonyeshwa kupitia taarifa hii tendo ambavyo havikubaliki mauaji ubakaji tunaelezwa na unyanyasaji kwa kweli ambao hawezi kubalika hata kidogo Tafu kwa mifugo ambao vile vile imeuawa sehemu nyingine mejeruhiwa Na na mambo mengine kadha kadha ambayo yameelezwa katika taarifa hii bikondo vyote hivyo kusema kweli havikubaliki hata kidogo naelewa nia nzuri ya operation hii na kama wasimu wa wengi mulido sema ilikuwa ni dhamira ya serikali kujaribu kupambana na ujangili hapa nchini na kujaribu kuona tu akamata wale wote wanaohusika ili hatuastahiki ziweze kuchukuliwa sasa nadhani kikwaza au tatizo kubwa limekuwa ni namna operation hiyo ilivyotekelezwa lakini kubwa zaidi ilivyosimamiwa hapa ndipo wizara mnapoziona sasa kama vyombo ambavyo vinalo jukumu la jumla na kwa hiyo ni lazima waone hili kwamba ni sehemu ya usimamizi au sehemu ya jukumu lao nataka nikubaliane kabisa na wabunge wengi ambao watoa rai ya kuwataka mawaziri hawa waone uzito wahai aliyo jitopeza, na wa haya aliyojitokeza na wao wenyewe wabebe ile zamana kwa hiari yao wa wenyewe lakini wakati huo ngeliari kutazama sana maelezo yaliyotolewa na nataka alimshukuru sana mwenyeheshimiwa mkuu wa serikali Kukuri kwa muda uliokuwa umetolewa kwa kamati hii na kwa kiasi cha kazi aliyoifanya inawezekana kabisa pengine kazi hii siti milifu pengine inahitaji kufanyika zaidi taarifa hizo zipata ambazo zimehusisha mambo pamfuni inawezekana vile vile zinahitaji kudhibitishwa zaidi na zithibitishwe kwa utaratibu ambao utatupa uhakika kwamba wale wote ambao wamehusika kwa namna moja au nyingine waweze kushughulikiwa kwa mujibu wa taratibu. Ushauri wake nadhani ni mzuri na mimi kwa niaba ya serikali nimeupokea kwamba pengine isishie hapa. Tutakopo hatua za kiutawala kali takapoonekana inawezekana haraka haraka zikaweza kuchukuliwa. Lakini nadhani of interest la, la maana zaidi. Sababu hapa unaona kuna dalili kubwa sana za ugungufu wa sheria na matendo mengine ya kikatili. Hapa unahitaji pengine kuwa na tume kama hiyo iliyopendekezwa. inaweza kusimamiwa na watu ambao wana kaliba mzuri wazamie kwenye mambo haya tuweze kubaini kwa uhakika wale watendaji wote wa ushika wote ambao kwa namna moja au nyingine wameweza kujiingiza katika tatizo hili kwa mtaratibu ambao umeelezwa na hawa sasa waweza kusikishwa kama ni kwenye biombo vya sheria basi tuweze kufanya hivyo kwao tutajaribu kujitahidi ndapoku kamati na bunge mtaribia jambo hili basi tujaribu kutumia muda mfupi kwa kadri itakavyowezekana pengine ndani ya mwezi mmoja hiyo kazi imekamilika waileta ile taarifa na kupitia bunge hili tuilete ili mweze kuona kilichojitokeza kwa mmoja moja ni nini na hatua ambazo zimependekezwa na zile ambazo toko tayari tumeshajichukua tayari. Lakini ni jambo ambalo kwa kweli lazima tulione kwamba ni letu na lazima tuhakishie kwamba linatimamiwa vizuri sana. Kwa upande huo nataka nimshukuru sana mheshimiwa mkuu wa serikali. Mheshimiwa spika. Nataka kumwashukuru vile vile kwa kuwa katika maelezo yenu angalau umetusaidia kwa kutambua umuhimu wa kuendelea kulinda hifadhi zetu. Kwa kweli kwa jambo hili nashukuru sana. Taarifa nilikoi nimepata mara mwisho nilipoambiwa kwamba kwa mfano selu mpaka ya sensa mwisho juzi inaaminika kwamba tunatembea sasa na tatu tu. Sensa ilikuwa imetangulia na tano kwa nazo kwamba kama jambo hili ni kweli hili jambo ni serious ni kubwa sana. Kwao nataka niwashukuru kwa kuliona hilo na mimi naamini kabisa madam Ridha ile kwamba pengine vizuri operation iendelee itafanya vizuri zaidi kwa lengo la kujaribu kulinda na kukisha kwamba hifadhi hizi zinalindwa vizuri na tutazidi kuombaheshima bunge pengine kama tutakapokuwa tunazunguja mambo ya bajeti hapo basi pengine kwenye eneo hili la uhifadhi. Mwone ni namna gani mnaweza mkasaidia serikali kwa kweli kuweza kuwa na budget na ufumo mwingine ambao tutuwezesha tuweze kufanya kazi hii iwe nyepesi zaidi kwa katika hilo utakapotoka wakati mwafaka basi tutaomba tushirikiane kwa kiasi kikubwa mshauri sika nimesikiliza maelezo yote tunatoka kwa heshima wa bunge nicho kwa jukumu la kuzungumza na mawaziri wote wanne na nao moja moja na kujaribu kueleza yaliyojitokeza mbona wao wameaskia na kwamba katika mazingira haya nadhani wabunge bunge walichoshauri wanachokiona nafikiri kina msingi mkubwa ni vizuri mkaliona ile kwa sababu mnasimamia sekta na walitarajia na si tulitarajia kwamba kwa na ninyi mtakuwa na uwezo wa kusimamia vyombo vyenu ali mradi hili limefika hapa basi pengine ni busara muweze kuona kwamba jambo hili kukubaliwa wabunge na ushauri wake uweze kutokea nusu. Kwa hiyo katika mazungumzo yangu na wa hao wote kimsingi waziri mambo ya ndani, wa jeshi la kujenga taifa, wa ya kujenga taifa pamoja na majasiri na utalii ambaye namskie mwenyari wa mwaka kuweza kusimama na kutoa tamko lake walikubali kwamba kwa kweli jambo hili ni zito na linastahili kupewa uzito unaotakiwa kwa upande wa serikali. Na kilicho athani walikubali ni kwa sababu moja kubwa. Viombo vilivyohusika, ni vyombo ambavyo viko chini ya usimamizi wao. Hili limewapa kwa kweli uzito wa kuweza kusema katika mazingira unafanyaji Achona Dr. matari kama lakina lakini nadhani hata baadhi ya wabunge hapa ni masikia mkisema kwa maana ya operation tokomeza ni kweli ni vigumu kwa sababu na vyombo ambavyo vimesimamia moja kwa moja tunaona kwamba kweli na yeye ni sehemu ya haya mabovu na vitu vingine vyote anaweza kuwa na eneo lake tofauti lakini haliwezi kuwa kwa maana ya vitendo ambavyo vimejitokeza katika zoezi hili ndio maana na ya aliona simame aseme mawili matatu siko jitetea lakini naamini alitaka tu wabunge mwone kwamba uhalisia wake pengine ndio huo na si inawezekana pengine tukaliona tuka kwa mtazamo huo na tuone kama je katika mazingira kama haya kweli anapaswa kujibika kwa msingi hii wa operation tokomeza au hapana lakini sikuishia pale niliona nimtafute mkuu nchi mheshimiwa rais mwenyewe kwa nikazungumza naye neni picha yote na yeye kwa kweli ameungana na wabunge kwa simu kubwa kabisa kubwa kabisa na amesistiza sana kwamba angependa matokeo ya tume hiyo timu hiyo mtakayokubali kuiunda kuchukua muda mrefu na wale wote watendaji wote bila kujali ni wangazi gani alimradi kama alijiingiza katika vitendo viovu basi wawajibike kwa mujibu wa taratibu za kisheria bila kuogopa bila kujali ili haki kwa kweli iweze kutendeka kwa hiyo nikamshukuru sana sana tu lakini kamweleza vile vile upande wa dr Matare kwamba yeye kidogo baadhi ya wabunge wanaliona hivi sasa inaonekana ni kweli pengine kwa maana those day nilivyokuwa naweza tusimhusishe moja kwa moja na jambo hili labda ukilitazama kwa maana ya kwamba wewe Ndiyo unasimamia sekta mifugo pengine umeshindwa kuisimamia hiyo mifugo huko Ndiyo maana wanakwenda kwenye hifadhi hilo inaweza likaangaliwa kwa sura hiyo lakini baada ya kwa nimemweleza yote mpaka mwisho akapata picha yote alichosema tu kwamba hapana tusigombane hapa. Jambo hili ni kubwa. Najua waziri wa mifugo anaweza kwa moja kwa moja usiki Ina, inawezekana kabisa nikatazama hivi lakini ndio mwenye kusimamia sekta ya mifugo. Kwa hiyo katika jambo kama hili ambalo ni la kisiasa si dibaya na yeye akaliona kwa mtazamo kuo huo. Kwa hiyo nikasema basi vizuri tutaangalia sasa bunge litakavyo kuelekeza e, mwisho yote lakini bado nikaona ameisitiza kwamba hapana. He amekubali kwamba mawaziri wote wanne mengine atatazamwa mbele safari. Kwanza katika hatua hii amekubali kuchukua uamuzi wa kutengua uteuzi wao wote wanne pamoja na Dr. Matayo ya kuliona hilo jingine ambalo limejitokeza kwa maana hiyo ya pengine pengine katika sura tofauti kidogo kwa sababu kutengua leo haina maana kwamba aweze kumpa nafasi katika nafasi nyingine ya uwaziri lakini kwa picha iliyojitokeza na namna lilivyotazamwa na jamii pengine suluhu katika jambo hili ingekuwa ni hiyo kwao nilimwahidi kwamba basi itafikisha ujumbe huu mbele ya bunge kwa lengo zuri tu la kutaka watanzania wajue kwamba kaisi ameliona na uzito aliyouona sadani ndio umemfikisha kuliona hivyo na akasema jambo kubwa hapa mawaziri hawa moja kwa moja hawakutenda kitu chochote kiovu hawakwenda huko pengine kujaribu kufanya jambo lolote lakini ni pale pale ili sekta hiyo ni kwa kuamini kwamba itasimamiwa nao vizuri. Sasa hili mradi tumefikata tu hiyo basi suluhu ya kweli katika mazingira ya siasa ni hayo. Kwa hiyo naye basi naomba ifikishe hilo kama ni taarifa ya kutoka kwake. Akirudi zoezi lile atakamilisha yeye mwenyewe. Nimalizia basi. Kwa kwamba katika jambo hili nataka niwaombeheshimu wa bunge endelee kushirikiana. Kwa grundu shirikiano mlioonyesha katika zoezi hili ni mzuri taarifa hii imetambua vizuri sana. Kwayo na amini kwa hiyo naamini kabisa kwamba hata katika mambo mengine makubwa kama haya tutakwenda vizuri kwa pamoja kwa maslahi ya nchi yetu. na pili, niendelee kuwaomba kwamba alimradi tatizo kubwa kwenye maeneo mengi ni ya kibajeti. Basi tutakapofika katika mwafaka wote tusaidiane kuona ni namna gani tunaweza tukalitekeleza jukumu hili kwa pamoja. na tatu, nataka ni sana wa Tanzania wote kwa ujumla. Watu wa bunge wa Tanzania kwa ujumla na viongozi wote na watendaji wote ambao tumetoa dhamana mbalimbali. Lazima kila mmoja atekeleze wajibu wake kwa kuzingatia sheria. Mwananchi wa kawaida afuate sheria. Sisi viongozi na tufuate sheria. Kwa sababu ni jambo la msingi na lazima wote tulitazame kwa mtazamo mmoja na mwisho nurejea tu mheshimiwa spika kwamba katika michango na maoni mlio tupatia mambo mengi ni yale ambayo yakizingatiwa si kwa maana ya operation hii kwa maana ya utendaji serikalini yatasaidia sana tunapokuwa tunajukumu ambalo tunatakiwa tulifanye kwa pamoja kwa hiyo haya yote chango yenu pamoja na mshauri na mapendekezo ya kamati yatawekwa pamoja kwa maana ya kutusaidia katika siku zinazokuja lakini kubwa ni hatua zitakazochukuliwa mara tu baada ya kumaliza zoezi zile zote utawala na zile za kisheria hasa baada ya tume ile kama mtaikubali kuwa imekamilisha kazi yake mheshimiwa spika baada ya kusema haya natumai naomba niungane na, ni na ninyi wote kwa majambo yiliyo ni letu wote Sikitisha si jambo zuri lakini serikali itaendelea kuhakikisha tunasimamia kazi yetu vizuri kwa maslahi ya watanzania wote asantashukuru sana sana